الحمد لله رب العالمين والعكبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين دغه قابل قدر محترم د محمد ایجنسی او غیور مجاهدین مهاجرین او انصار ورنی او د حیان دخوندی السلام علیکم و رحمت الله و محترم دې الله جل جلاله فضل کرم احسان چې الله رب العالمین فدری پر فتن دورشه د خپل مقدس فریضه او د jihad کو را قبول کړي زنم تستدا اطمینان درکاو شتاوت او د تغوت ملګري امریکا او د امریکای ملګري د بترین شکه سلام خو کله د مذاکرات خبره کوي او کله د سولخه خبره کوي او الله دې جګړي خبرې کوي ان شاء الله یو داسې وي چې نن خو دغه طاغوت د میشتوس مابین شډر لوی دول کړای دی لوی پردای خورولې دو ملاقات نشي کېدای خدا اطمینان درکوم چې ډېر زر د امریکای او د امریکې د ملګری غرور الله د خوره سره خور کوي د دم ایمان د چي میشتوس ملاقاتو کوي محترمه مجاهدین مقاړه دشمن مهازه جنگ بند نکم شوای دی په fizai حمله بنده نکام دی خو لیکن نیو جنگ د دشمن دښمن غټلای دی اغه د میدیا جنگ دی په میدیا بندا سفر پروپاګاندا کوي چې هغه سره د مجاهدین زلینه متوي او په مجاهدین یو اختلاف پیدا کوي او کوشش کوی چې مجاهدین چې اختلاف وېدو شي اولوی کوشش دا دای شي په تحریک شدنانه اختلافی د اختلاف نتایج سوی چې دښمن ته غټایي خو لیکن الحمدلله اومر خلیل امیر صاحب د خبر ایجنسی مسولیت دمو د امر امربونده په خبر ایجنسی کې ډېر اق قربانی وکړه او شهیدونه ورکړل زخمیونه ورکړل الله جل جلاله دا یل شهیدونه زخمیونه بدلا په دنیا اخرت ورکو بیا چکلا د خبر د امارت نه خات مخاتور تورسه د چټه د خبر د امارت نه په الحال معزل شوایې الحمدلله وتحریک شو اولانای اولانا اولانا سي چې ډیر په کولاو تندي سره او پوال تندي سرای د خبره قبوله کړه چون چ را یوه نهکړه الحمد الله زه په دی ډیرز نه او د د شکریا اد کوم چې دو امر زریاد اجر وګنله هر هغهه مجهد چې د خپل امیر امر شرعي امر دا د اجر زریع وګر ځوي نو اناءالله چې الله د دو دنیا اخرت کوشوي او دالی امیر سب دمون ور نه نشی کدلای چې دشمان د میز په م اختلافات پودو کو دشمان د دا کو شش نه کوي چې دای د میش په مب تفریقا او اختلاف ودو کو بلک دا نشی شي کدای چې د دوی ګت په مب محبت وي او دریان فریق د دی په مبشي اختلاافويده کوي ت چیرې دشمن داس سوچی نه کوي دا خوب اصل تعابیر غلط ورکو د خوب چې کیم دشمن ل دلا چې زه دغه خلک په مب چ اختلاف ویدو کا ان شاء الله دمو دا دا ایمان دای چې د دا دشمان د مش مبین چې اختلاف نشي پیدا کوي زکه چې عبد الولی امیر صاحب تنور تن ترنن ورزپورہ دمو د عوامیر مکمل اطاعت کړی دی او فرمن برداري کوي دو او د امر تعاملی کوي دی امر یې د ثواب او د اجر ذریعہ غاړلی دو چې کله سړای امر د ثواب د اجر ذریعہ وګاڼي نو نشي کولای چې دشمن غی سړی په ذهن شو داس خبره کوید کوو چې د خپل امیر سره یا د نسلمونونه سره اختلاف وککوو دمه خبره ده چې د مر اسلامی مشرون د د میش د مشرون دي د مررت اسلامی سره نه د مو اختلاف ته نه د مو د ممور اختلاف شته مشول د بدالی امیر سب او فض الله موری حساب او او بکر مور دا چاول بلک میش د ممونې اختلاف خو په هر مهال مجمو نمشته امر قوي مشتوري ان شاء الله مې خپل قرباني ورکوي مشتول تحریک یو ای د دشمن په مقابله کې د بنیا نه مرصوص